Wa hatha kitabun anzalnaahu mubarakun Fattabiuuhu wa attakula al lakum turhamun Na hichi ni kitabu tulichokitiremsha Kilicho barikiwa Basikifuwa teni Na mcheni mngu ili mrehe mewe ila alkitab ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim wa in kunna 'an dirasatihim Sijam kasema hakikat ma'taifa mawili qabla yatu ya metarimshi alkitab Nasisi sisi tulikuwa hatuna khabari ya walio kuwa kiasoma Au takuluu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahdaa minhum Fakada jaakum bainatum min Rab. Bikum wuhu da u rohme, femen evolemumim, kad de baby ejat ille, was rode verenhe, sena gezin lady ners diffuner en ejat inesu, ellera de baby me kan u ners diffun. Aomka La ukuwa tumeteremshiwa sisi kitabu tungeli kuwa wa ongofu zaidi kuliko wao Basi mikufikieni bayana kutoka kumula wenu mlezi na uo na rehma Basi nani zaidi kuliko anekanusha ishara za mungu na akajitenga nazo Tutawalipa wanaojitenga na ishara zetu wa kabisa kwa sababu ya kujitenga kwao Haliaun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 Wanangoja jingine ila wawafikie malaika au awafikie Mola wako mlezi au zifike baadhi ya ishara za Mola wako siku zitakapofika baadhi ya ishara za Mola wako mlezi waamini hapo hakutomfamu kitu ikiwa hakuwa ameamini kabla yake au amefanyaheri katika imani yake sema ngojeni nasi pia tunangoja in de leedine fel rockudine humwake luxie, allestem in humfishei. In de mee, emruhum ile lohithum, majune bi uhu, bime keuwe falun. Akiko allioge wa diniyao, nawakawa ma kundi Una ojociano bila shakashauri yao iko kwa Mwenyezi Mungu kisha atawaambia yale waliokuwa wakiyatenda man jaa bilhasanati falahu ashr amthaliha waman jaa bisayati fala ille illa mithlaha la Afanyaye wema atalipwa mfano wake marakumi. 10 na afanyaye ubaya atalipwa ila sawa nao tu na wao hawatazulumwiwa kul inanni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahima hanifa wama kana mina al mushrikīn sema kwa hakika mimi mola wangu mlezi ameniongoa kwenye njia iliyonyoka dini iliyo sawa kabisa ambayo ndio mila ya Ibrahim aliyekuwa mngofu wala hakuwa ni mwa washirikina ul innasalati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin Sema, hakika sala yangu na ibadazangu na uhai wangu na kufaku wangu ni kwa ajili ya mwenyezi mungu mwola mlezi wa vyombe vyote La sharika la Wabithalika umirtu wa ana awalul muslimin Hana mshirika wake na hayo ndiyo niliuambrishwa na mimi ni wakwanza wa wa islamu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 Thumma ile rabbikum marojirokum, fayunabbiukum bima kuntum fihi te Sema, je yeah. itafute hoe mlezi je moet laten mungo na hali je laten zien, je moet wa kila zien, je moet ila nafsi yake na habebi je laten zien, je moet je Nikwa mola wenu mlezi nae atakwa nbijenimliokwa mkihitalifjana. Wahu el-ledija ale kum khale ifel erdi wara feberda kum fewta berd derajet illi ebel u baka sarii'ul liqabi wa innahu laghafurur rahim naendi aliyakufanyeni makhalifa waduniani na amewanyanyua baadhi yenu juu ya wengine daraja kubwa kubwa ili yakujaribuni kwa hayo aliyokupeni hakika mola mlezi ni mwepesi wa kuadhibu na hakika yeye ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Na hii Qur'ani ni kitabu kilichobarikiwa tulichokiteremsha chenye kukusanya Heri za Mwenyezi Mungu na manufaa na dunia. Na ugopeni msende kinyume chake ilimola wenu mlezi ya pate kukurehemuni. Tumetiremsha hii kurani ilimsipate kutoa udhuru kwa uasi wenu mkasema wahi haukuteremka ila kwa mataifa mawili tu ya kabla yetu. Nao ni watu wa taurati na watu wa injili. Na sisi hatuna tunailimu kabisa ya kusoma bitabu vyao na kufahamu uongozi uliomuhumo. Na sisi tumeiteremsha kurani ili wasiseme pia. Lau kuwa sisi tumeteremshiwa ufunuo kama walivuteremshiwa wao tungeliwashinda kwa wongofu Na hali yetu ingali kuwa bora zaidi Kwa sababu ya kilizetu ni pana zaidi Na sisi tumetengene ya vizuri baada ya hii leo hamna hoje ya kwenu Wala hapa na udhuru wakaulienu hii Kwa ni Quran imekujieni kutoka komula mleziwenu Na yoni alama iliowazi ya ukweli wa Muhammad Inalainisha yote mnaweahitajia katika dinienu na dunia yenu. Inakuongo weni kwenye njia iliosawa na rehma kwenu kufuata. Na hapana mwenye kuthulumu zaidi, kuliko huyo anaizikanusha ishara za mwenyezi mungu walizo katika vitabu vyake na ishara zake alizo ziumba katika ulimwengu. Nae akazipuza na asizi amini na wala asizi tende. Na sisi tutawadhibu hao wanauzikataisha razetu, wala hawa zingatia dhawe nye muishu wa uchungu kwa sababu ya kukataa kwao na kuwacha kuzingatia kwao. Hoja imekwisha simama ya kuwa kuwamini ni wajibu, na watu hawa hawa kuwamini, basi wange ngojea nini ndiyo wamini? Je, wanangojea wawajie malaika waweni mitume badala ya kuwa wanadamu au wawe ni mashahidi kushuhudia ukweli wako, au wajimunyewe mula wako mlezi wa mwone au washuhudia ukweli wako, au zijibathi alama za mula wako mlezi zishuhudia ukweli wako, na pindi zikijahizo alama za mula wako mlezi za kuwapelekea kuwamini, basi imani yao haito wafakitu, kwa ni hiyo itakuwa ni imani ya kahari hawana hila. Na sasa tena hainfali mwenye kuwasi toba yake na utifu wake. Kiwango cha kufanya wajibu kime pita. Waambi hawa wanaukata na kukanusha. Gojeni moja ya mambu hayo matatu. Na anye ndeleni katika kukanusha kwenu. Na sipia tunangoja hukumu ya mwenyezi mungu yuenu. Hakiko walioige wanya dini moja ya haki kwa itikadi za uongo na sharia za upotovu. Na wakawa kwa sababu hiyo makundi mbalimbali mbali, unawadhania ni wamoja kumpa nyoyo zao zimefutalifiana wewe huna jukumu kwa kufarikiana kwao na waasi wao wala wewe huwezi kuahidi wewe ulazimiki ila kufikisha ujumbe na Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye mwenye kumiliki mambo yao kwa kuwaongoza na kuwalipa kisha awatajie siku ya kiyama yale waliokuwa wakiyafanya duniani na awalipe kwayo Mwenye kutenda mema atalipwa thawabu zake mpaka marakumi kwa kufadhiliwa na kukirimiwa Na mwenye kutenda ovu hatuathibiwa hila kwa kadri ya maasi ya kitu Kwa uadilifu wake mwenyezi mungu mtukufu Na hapo hapana zulma kwa kumpunguzia mtu thawabu wala kumzidishi ya athabu Sema yawe nabi kwa kubainisha dini ya haki unayifuata Hakika mula wangu wa miniunguza na aminiwafikisha kushika njie ilionyoka. Yenye kufika ukomo wa kukamilika na kunyoka. Nadini hii ndiyo alifuata Ibrahim akache itikadi zote potovu. Na Ibrahim hakuwa akimuabudu mungu mungine pamoja na mwenyezi mungu kama wana vyodai wa shirikina. Sema, hakika salayangu na ibadazangu na niyafanyayo katika hali ya uhayuangu. Na ayu ni utiifu na imani na vitendo viemani na vyokufa na vyote hivyo ni mbisafia kwa kutakarathi ya mwenyezi mungu Aleumba vitu vyote na kwa hivyo akastahiki kwa budiwa yeye peke yake na kutiiwa yeye peke yake Hana mshirika katika kuumba wala katika kustahiki kwa budiwa Na yeye mwala mlezi wangu aminiyamrisha kwa hayo ni ikhlasi Yani usafi wania katika tauhidi Yani kutakasisha upuke wake na vitendo. Na mimi ni wakuanza wakumnyenyekea kumfuata na mkamilifu wao wa utiifu na kusilimu. Sema ewe Muhammad, kuwakatalie wa shirikina wito wao kwako, wakubalie ushirikina wao. Nimtafute mtafute wakumuabudu wa sikuwa mwenyezi mungu na hali e njiye muumba wa kilakitu. Na wambie kwa katalia kuwa wawo hawawezi kukubebea ya makosa yako ikiwa utawakubalia. Hapana nafsi inayotenda kitu ila itapata malipo yake wenye wepeke yake. Hachukui mtu dhambi za mwenziwe. Kisha mtafufuliwa kumule mlezi wenu baadi ya mauti. Na ya habari ya hayo mlio kitalifiana kwayo duniani katika mambu ya itikadi na atakulipeni kulipeni kwayo. Basi vipi ni muasi mwenyezi mungu kwa kutegemea ahadienu ya uongo. Na yeye mwenyezi mungu ndiye hali kufanyeni makhalifa. Waliochukua pahala paka umu zizotangulia katika kuamirisha ulimwengu. Nae amewanyanyua badhienu kuliku wengine kwa daraja nyingi katika mambo ya nayonekana na yasi yonekana. Kwa vile kukupeni njia za kuyafikilia. Hili ya kukujaribuni. Kukufanyeni mtihani katika hizo neema alizokupeni vipi mtazishukuru na katika sharia alizokupeni mtazitumia vipi. Hakika mula wenu mlezi ni mwepesi wakua adhibu wa khalifu, kwa ni hakika adhabu yake itakuja tu bila shaka Na kila lijalo lipokaribu, na yeye ni mwenye magfira makubwa kwa makosa ya wenye kutubu na wakatengenea, na mkunjufu wa rehma kwao.